أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> شكرا لنا نبي صلى الله عليه وسلم دو مبارك سرطة الدرس لجابوري الرسادة لواحيكالا ابوبکر جللہ وہ د عزب شمل دی پالن طلبو کې چې د عمر بن را خرج کړو به شي چې کله ورغلی به ورته ورغلی چې دسته بچي بسمخاله رولې بره اغه ورته سبه هراولم پردیشر باندې چې د رسول الله اغا د هجرت واقع د مال جګر کې ابوبکر شبیه شروع کړي وغار او باغیزه کې رسول الله رزه دمه د پرماځه برابر کړ قیلولی به یوشپون راغی دغنم شو در واخصت بر رسول الله علی مو اسکل وزیر وان شو دمو واخدای به د ابوبکر شبیه و در رسول الله صلی الله عليه وسلم دخل کو دا ته پوشه د سړی سوق دی ويرجن یهدین السبیل د یو سړی د شمال الله راخی توریه کولا درو مسله دار الله چې سراقيب مې مالک سره مخامخ کېدل او دیکره در ده اسپرېز مکه نو تل فا اخر رسول الله صلی الله علیه و چې طالب الله رکی سره بنګړی په دلاس کې دروازه طلب د امر وکړي د عامر ابن بخیره په اشتمانه غره لیکل وشول سروروند او م محبت وردل او پاګیزه کې د رسول الله صلی الله و سلم دا و یو ګډ او و چې غړا چې دا غینه د شودوره وته ابو معبد رتل او د پیریتک مکیلو بيد رسول الله پر بارک شیرو نو ویل چې د مکي ولا خلکو د لوی خیرنا الله محروم کړی کړو د مبارک شرط اساسو شګه دا چې معب... ابو معبد نه ته پوسو کې چې ای بده کور کې دی څومره خیرونه رااله پنځوبګه دا واقعو شول نشي دا یا ابا ابو برده الا اسلمي سره ملاقات او دا سره وې کسان وتر څو الله مو حصر کی دی ایمان شی په کوم مسره د زویراځه له نه سره ملقات دوی جوړې ورغې شپې نه ایو رسول الله او ابوبکر الله رضی الله تعالی عنہ مدینه لور داخل دا شو چې کله مدینه ولا په انتظار مانیو چې محمد رسول الله سره د ابوبکر او عامر بن فہیرا راځي نو شرب وخت روه تل داخلو کورونو نه دی درې بچو شخص په انتظار کله به د درې درې نیم بجې شخ خوشاله ورته به کورون له لاړل چې څنګه ملګری را نغله انشاء الله موږ په انتظارو کې دیش سعوزري بے صبره دي د دوی دا معمولات را ورته او له د دو نه اورس وشکل د مديني ولا مرته کورون له وافشول یو يهودي د خپل قلال د شر له خطر یو شي ګوري دوه ملګری را روان دي دوه سپني جوړي اچوري دي نو وره اواز وکي یا معشر معشر العرب یا بني قیلہ اې دا عربو جماعت اې قیلہ زمنو د نیو و حزہ جدکوم د 700 نکرغه 100 بخت راغه د چا په انتظار شوی اق کسرغه شغه محمد صلی الله علیه وسلم دی جد کې دوه معنا غو کې یو معنا د بخت او دوه معنا نکو لیکن اول معنا ظاهر د وجه دا چې در دې وخت پر رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینی يهودو پټه کرن ورغلی دشمني جو واقع نو. صحابو شکردا आवाज و اوریدو ومن د باندې صحیح رواحه سي ومخه لরাল تر دې پوری شي بني عمرو بن عوف اغه خپل مصالح کسن روا وسره تکبیر आवाज نه وکړه الله اکبر فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم د وی و د محمد رسول الله پر تکبری سخ خوشاله شو او خوشاله بکارم وا امام الانبیاء بده ټول مخلوقات کې لوی قائد او لوی امام او لوی رهبر محمد صلی الله علیه وسلم دی شیخ والراجین سن په مخلوقات شالیږي دا بوجوده شې د عمر کې جدا ورځوی د تکبیر او جنہ وکړه دیګ به څنګه رسول الله دی لو شي درې وکسان راغلی وو مکی نه دوبه څنګه نبی ام منې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینارانو لیدلو چې دا دي لیکن د کشرانو او ځوانانو لیدلی نو ابو بکر سے بولاړو او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دینار کله کشر دی لیکن د کشرانو د فرق نشو کولای چې بده کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ناس کس سے کدا ولڑ یو ابو بکر دا بدن له هازه کمزورې مو دي هم دا غو بده ګریږي کوم ابن کسیل دیکی چی در رسول الله او گیر او سر که تقریبا اتو اختشبین و امچه کلی نکریز و تیل و غیره بورکر معلومی دنم نرون رحی خیستو مزی در نو دیکھ کشتران دا فرق نشکو لی چی نبی بده یو که بده دکا جوری سطور لندناس و استقبالی لابو بکر رضی اللہ و اللہ و آقی استقبالی او رسول الله ناس خاموش 베تر دې پوري شه د کجوري په بې تر باندې لاړو ابو بکر شه د خپل <سؤال> صدر پر رسول الله عليه واله ونيو شي کله ونيو نو د خلکو معلومه کړ او محمد صلى الله عليه وسلم دغه ناس کاسه زګره برنه سره او ته خدمت کې دا مخدوم دي نو د قده به معلومه کړ هر څله خوانه راتل لو کورن دي انصارو جده کړي و یو دو کلشب ابن حدم او بل د خبيب ابن اساد کوم انسانان شرب واده هغه د کولم ابن حدم د کول <سؤال> ورتل له کوم شواده ولا هغه د خبیب د کول ورتل نبی کریم رسول الله ابن حدم کول ورغه ابوبکر د خبیب شب دل دل وقت تر نه کې سر به سورې تیر کار شوګې کار د چې د مسجد قبابه بنیاد کې خلو قرآن رب العالمین فرمای اقا جمعه ته شیدغه بنیت په تدوبانه کې خودلی له شویره من اول یوم د اول ورځ نابو ابو عمر رزه الله د دی سنه به حجریه کالمسله شروع کړه اول ورځ وشیدارهغه جمعه ته چې خدای رسول الله بسیرت کې کوزم کوژا شو دین دی دي د دې تشریکه ولې منګله دارو حرا کې د تربیت راکې چې اخر کو کله وځله ور لید ټول مهم او اساسی م... موقوف علی خبر وداي چې صلیبه د جمعه رم کړي وزم کو ژبه جماکه دا, دا مسئله د کورو د بیلډنګ هم سرین چرته جمعات لمونځ لپاره خوده لنی ده په خاني نقشې ته شو غري چرته د جمعات میدان کې مګر الحمدلله وسنن اول د جمعات لپاره او جمعات هم ډېر لپاره جمعات او د مدرسې لپاره تنظیم بګی کی دغه نور څه به خپل په د کور مسله جوړی نوځي جماعت مسر رسول الله د ابو ناد کې خدا واغه جماعت دې نه شنه کې خدا حسن جماعتونه واغه وخت کې دې را باندې بک نه وي وروسه ان جماعت کې 15 سال وې آداب دي مهمه خبره بګیدا چې هغه څومره ساده یومره بګی خو خوشو بګی زیته دي د بندو مسله بګنی احتمال بګنی اګه د علاقي او د هغه جمی او د هغه کار او د هغه ولایت روح دې جوړ کی جوړ کړي خلک براتل بر رسول الله باندې به با ایمان راوړو اولا یکس بده اکس سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہو محدثین لیکن شایل روز این تاریق مذکر کهی دا علیس امن روز این یو قل ولمو دا زکر کلیجی دبنیم سو کالی ایدو عمرو دوام قل ولمو دا زکر کلیجی دریس و پانزو کالی ایدو عمرو در احموز علاقین الراغلو با دی انتزار بانده دی شام علاقین الراغلو تقریبا دا دیار رسول سازان و سرد وقت ترکی یوسره به وخت تر کې به بلاړو دا غنه له دا غنه به بل له دا غنه بل له د ډیر لسم لراغه محمد صلی الله علیه و سلم مکه کې بدومره وخت یې یو به بدو شریجه دلته برمنه به ایمان ورو دا ملګری وش تله به کې شمه ديني لازم روانو عرب سره مجلس تر عرب شهراداران سره واخ وسنه غي په زړه مکه مانا غاګان او دا غړي بزیدتي واخسه ایستې به یو يهودي باندې خرج کړی يهودي باندې شهرادار خرج کې غولام د ظلم سره وګور دي دی, دی يهودي خپل د مدینه منورینه یو بل یهودی راغی نو د کم يهودي شي د سلمان اخستو د دا, دا سلمان را واخ وسو او اواغله هدیه کې عرب ګیدا د هدیه مسله جاتو ده او هبا کې خوانه د خدمت کې کوا د دې مدینې هودیوله ډیره کړه غته واخه شو له روزان سره بوتلو د کجوره په خدمت کې دا مقرر کین نو کجوره بیرش کول او بازارونه خرچول او اخرچول بیرش وړه کجوره دې شر چې یو سړی راغځما بازارانو لوي ویلې وی خبر نه وي نه وی دی علاقه خو یو سړی غره د محمد عليه السلام د نبوت دا وکړي وې زبر په دېونه کې نو څلشي مرعوبونه شم خپل په بندرانه نشي دوه خلند را پروتې ور په چله کدا د چا په کوشش کې چې زه مو د چا په طرف کې چې زه مو معقصه راغې ایمان راوړ محمد صلی الله وسلم لکه سړې چې سړې رې مینه لري او واس په کې چې لکه پلانې راغې د په بدن مریونه آشنا حالات لټوارش غره پیګم نشي چې لکه کله راجو کمځي کې دی وره کته شول د سړې نه متفوسو چې د محمد شر درې سره د ملکور شراغې وې ما په دارا مال خوا زه لکه کې چې خادم سره خدمت کوه و وغرځه وي برتره خو چې ما سمه رخصت وخت راغی وسکه جوري مل صدقه را واقشه در رسول الله صلی الله علیه و آله تفوش و کې کوم ځای کې لو چرتره چې بلانی او پلانی کور کې لري سلام و ربانی واچي دغه نه مور صدقه ورته وړاندې کړه رسول الله در واقصه به خپل مرګور باندې تقسیم کړي خپلونه خړه وجدا ده د صدقه د مال خیره ده رسول الله او داغه اولاد اگر د شيون نه دبر باندې خللیکینه کوم کم چې ځان له سیدان یو یقیني سیدان ځان لوي په کار دا چې دا صدقه د زکاتونو مکتونو څوک دویل ورکی سیل لري کوي به د اخیره رسول الله په خانان د منه حرمه او ناروا سلمان سے فرمای او ما سپدا معلومه زکاتس ما ملګرو دا خبره ما کړو استادارو چې دا بس صدقینو خوړه او دا به یو دا به یو دا, با دا, با دا, با دا. سبا ویرا لمال شکل رخصت مې شنو څوک جونی مې راواخسه حالیا ما ورته پیغمبر خپل مخوره علیه الصلاة والسلام باندې ملګرو باندې مخوره صدقه او حج کې فرق دی صدقه چې خلک وباسي چې ګناهونه ور باندې رشي پر رسول الله دغه په اولاد حرام او حج کې دا کار دی چې په دې مقصد دوستانه قایمه ولني نو کی کی دا یوشه چې انا ور کول کیږي کاغه پیغمبر او کاغه اولاد د ټول به رغي خوراک جایز دی به دا حج را وای خورا چې ایمان ور باندې ورس ان شاء الله راشه د په پنځم کلو به دا آزاد شي د مالک ورته به وي ته او غاړه چې آزاد شي پدې شهر باندې وته ازاش چې ته مال یو باغ دی او هغه بر ادریسو کو جوري باندې به پتہ خوشاله موضوع رسول بره کی سلمان سپراغه وې رسول الله چې ماري ماري کومه ده خبره کړي چې ته مال یو باغ دی او هغه بر دی هغه بر ادریسو کو او دمر سر بره کی رسول الله د ملګرو ته لغو کې وې وې و دو دو درې درې کو جوري راوړې ډېر وې درې سو باندې پوره سره رسول خپل مبارک لاس باندې خپل کې خو مدلبل موجه زدرا شونه لاکه رشوه قانون په کجوري کې دا چې انسان کله کجوري د خورما ونيږي هغه کې اکثره وچی کمی کمول لګيږي په دې دریو شو کې وونه خطانه شو در ټول لګيږي در محمد صلی الله علیه وسلم صدق دی د نبی کریمه صلی الله علیه وسلم سیرت او تاریخ چې کله وګوري الله چې د حق احسان مون سره کړی د رسول الله مونږ لره کړی دی چې صلی رجب انت مونږ رب العالمین لپاره سجده پریوزو پریوزو د یو نعمت مونږ د دې شکر مونږ شوا دا کولې دا تمر ان شاء الله رسول محمد الله وسلم من غوتو سره راکي او من غوتو شدغه قومت کې وګرزولو او به ترينه تحفه الله شکر کوي کوي چې د من خلاص نشي سره ورکل چې درې سو کجوري واغې یو دم لګېدل واغې کې هم ما نه ډیر سر خو کې دا هډیر کم دي و تلی <Stage> تری <تلیع> تری شي هغه ور برې څومره شي لازم کړو هغه ټول تي پوره شول او به داسره پاتش دی بل معجزه شو سل دا خبره او کړه وی سلمان زمنګ د مهاجرو ور داس موږ نه زګړي قیمتي صحابي دي خنده کې براجید دی ناشنا نظر پیش کړو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کړه د دوړه جماعتونه ولیدل چاوي چې زمنګ د چاوي چې زمنګ د وی ویل سلمان مل اهل نه داس موږ نه د رسول الله په خاندان کې نبی کریم السلام دا خبر اوري او ورکو اشاره و دیره چې اخلکو دین د اسلام نشانه دین دی چې کله سره مسلمانی په دې کې دا مثلا نشانه درځل چې د بګي پښتون نشانه دی د بګي چر د پارڅوار نشانه دی د بګي ازبک دی د بګي تاجک دی د ترخمن دی پلانې دی بلکې دا ټول موږ ته شروع نه دیو اسلام بچی یو او دې خلکو کې به جو داواله چي دی انتز أغسر په تقوا باندې په وساره ده ارخانه د سره تعجوب لري او څومره غریب ولي نه وي خو شپای کې تقوی او هغه کې د الله نه لري هغه ډیر اوچته په نسبت سره اق انسان چې هغه د رمضان دغه رسول الله په نکاح کې رااله دحیه یې نه او ترمي ابو یسر دي دوه لږ ډیر ګرانو دي سره کوله وی دو ورځ 7000 په کوله سفر لا بطلم را ما خو لا برات له شکر سفر نه نه ما خو لا برات باج اولاد پپلار باندې عمر باندې د تر باندې انتګراني وی دو ورځ ورځونه چې رسول الله تعالی تک आवाज وشوه چې محمد صلی الله علیه وسلم د مکه نه راغی زما پلار حيي بن اخته او د تر می ابو یسر وی دا دوه سر وختي لاړ رسول الله ملاقات له وی سر وخت چې کله ما زګر نا وخت را لال چیکله زخوا له ورلم نو ما سره به کومه مینه دی پلار کوله د اترکه ولا عقشه مینه ولا کړه لکه پریشان و کوم سړی سره سړی رامینا محبت شګه ورته خو له را شنو ورته چې رګ په قلار پرې د سړی دماغ می خراب دي وې ورلم ما سره مینه منا محبت دی پلار مې مونږه دې اتر مې مونږه کې د پلار ویلې ابو یشرہ چې دا هغه سړی چې هغه تورات کې منګلې شوی چې د اخرې زمانی پیغمبر برځي محمد بن میګ او هغه بده مکین راځي او د مدینه کې بشپړ کیږي ورته پلاړ مورته ور ابن اخطب شي او د اقصا لري شویبه خبرې ده دوی مخبري ورته داو کړ شي ما په نفسك درې شپې باره کته سره نظر لری وې ویلې وې عداوته ما بقیتو در سو پرېز شواندي او مس بققط د دښمنه لاسو نه لبی محمد سره دښمنۍ کوم څه دا زب دښمنۍ باندې نسې دسر دخولي مشرې غمور وکه چرته من الله مندره او د مشر په ختمه مشر ټوله خلکو جنجال په دقه مشر ما خلک پیژنې دبل نه پیژنې د پیژنې معنی پیژنې مشر د اوسه مشانه د قتل ارادي جوړ کیږي د غیبت ارادي جوړ کیږي کنځل د مشرغا ابن کشل کی د بجل کې د محمد څنګه نبی ري بقسم فالله صدق حق نبی یو ولې مشر به خدمت شيخ الاسلام اغه د یهودو بارے کی دا خبره چې ګر کړی د یهودو نشوارو بارے کی جذدمه کې فصل باندې خراب وو قمق الانسان ذقدي وې دوی چاته پوسو کې دا محمد ولی نه معنی وې وې وسخه د قوم مشرک مون واقع وو کوم په محمد باندې ایمان راوړ بیا به مشر مشرک مون بل ټوله نورو بیا په او خبره به العكسه چې کم سره مشرې خوش ایمان راوړ او دا به ورسته شي او چې کم سره د قابلیت ورسته راغی چې په رسول الله باندې ایمان راوړ دا والله محق کې کرام دي ابن کثیر البدایۃ والنہایہ درسوه مونږ نو وویل کله كنا نعبد الحجر والشجره و, و موږ د کانو د بېټو بندگی کوله الله منکه رسول الله علیه و علیه قران راوله علیه و چې مونږ ایمان راووه الله رب العزت کله ټول د نړۍ باندې شي وزره وله په شي کړو دښمنۍ و سره یې سمره فلر وسره یې تر شووکړه حتا تر دې پورې چې الله رب العزت د زبیر څخه په واسطه باندې د علی نبی طالب په واسطه باندې سماد خپل حلال کې ذبح کيه مجید اللہ دې باندې قرېزه او شکل ته د دښمنانو سره اتحاد کړ او رسول الله په خلاف باندې باس و اوس چې پکې او چرې بستروالې ایسه الله لك سره دې هیڅ او رضاو د اسلام خريچا نړیوال د اخري نتجادات چاړو د به په دې مالي راخیل کی اسلام خو ځې خور دین نه ما ویصه فرمای الحرب شجاله وې دا جنگ بوکرا کله څمنګره برنجو کله دښمنانو راجنول خلک دا ګمان کوي چې لکه د اسلام نور ختم شي شو کاش په شریط پلانې دی بس ځنم کافر کو بچنه کافر کو دا اولادم کافر کو بس يهودي او نصراني شي خو یاد ساته دین د اسلام رسول الله فرمایده به چې دین دي شي وخت براشي چې د اسلام چاړي لني به غرزې کی د مری عبد الله به کټ کی دی دین ته خبره کرا د ق علي سره ابو جبر سره بس راغه ویل چې لکه د حيي بن احتبره میدان لکې چې د رسول الله سره دشمني کړې ده بدشینی ورته ګونډه ماته کړو چاړي به سراوي شي سره غوڅي دریمه شو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دیره وو د کلصوم ابن احیدم په کور کې علی ابن ابي طالب راغی د رسول الله د کابه چیرې زم زم دي اسد الله دلله زمره ټول غزګانو کې د رسول الله صلی الله برکه قصبه ته بو کې پاتې ویل يا رسول الله زو کور کې نشم پاتې کې ویل زنانو په جمع کې زرازم څنګه غزنه چې مجاهدین د بسنګر کې نشو درې کور کې اورم راوړم انت منني ته عثمان د شیر چې هارون د موسی نه په امر پاتې حریص الله ورسوله هغه غنیمت امانتونه تقسیم کړې و زکه مان ډېر مهم شه دا رسول الله فرمایدا خپل سوغات باندې ولاړی چا چې قائم کړی هغه به تیریږي چا چې قیم کړی نه لږ دی غورځي تاسو سوچ کوئ یي پینځه سو کیلومتره دا مسافره د مکینه تر مدینه پورې او په کومه لار باندې دا سړک ترشه لري په تکلاره باندې علي سیبراغي یک تارغه یو واجرغه او دښمنانو تعقیب کړي ری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دای کور کیناسو شاورته وی یا رسول الله خبر نایې نبی علی صاحب راغوی ایستورته مخې لري وو چې مخې لري وو ده او ډېر انت یی سخت زیات وجړل د علی صاحب کې بالکل زخمې شوې وی وی ورته کاجو ته ځما د وژن د شي شوي او بیا رسول الله محبو علی شه فرمای و زمر اپ کې زخمې شوې وی نبی کریم علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام <سؤال> دا لانی مبارک رواق شصمان په دې کو باندې تر مرگ پوری شرت به ما درد محسوس نشي دا بکله معجزہ را ده د قتاده چې په سرګه وتی ورسول الله ورسوله اللهم لانی پوره کړی عیسی غبې نشي کېستو چې به د شنو دا عبد الله ابن عتیک دې په باندې راخل دا علیرزه الله بری کو باندې راخل دا خبر په غزہ کې دا علیرزه الله دا سترګه خوګې رسول الله ورسوله اللهم لاله راخلی صحت ورګې خو دا رسول الله معجزہ را زموت لانی نه قیصیچ چو اسموتم خرغله بده خلکه لاړ ورته کوبره مانی چې اوه هو ته تبرک نه مانی تبرک در رسول الله مې نزموتمال کیږي د پیغمبر چې تبه منه زبه منه اسموته لاړې اسموته راو ته صبح پاګې باندې خیاسې کینا چې به منه خلک جنگونه شروع کړي ګوره د برکات ثابت دی او تبرکات تی او altered دلته څلورمه واقع پکې نه داو شو اه عليه رسل الله د یو کونډه سره کور کې د لیکونډينا خاوندونه شرط پلارو نه بچیو نه ورونه الیشه بخبلق شکي وې چې نیمه شپه شوه د لیکونډي دروازه په دغه خاکه به ګونګوسه شو دا کونډه به وربار شو دا به وراله وې زما په سره کې شک پیدا شو چې دا څه مسله ده زما غیرت دا برداشت نه کړه چې په دې سنانه د شپې په آخري څه کې اوسړي راځي ودي سره د ګونګوشې کې ودي ګټ لیدا وروزی به موږ څه به سره بار شو صحابه دی غیرتي خلکو وې ستا خو <سطحو> خوندم نشتا وروردم نشتا پلاردم نشتا در چاسر د شپه په اخرې څخه کیده دا ګونګوڅه کې خبره کوي وی بلکو زمانه پلار تا نه مخاون شتا, شتا زه یو فقیر محتاجه کوم دایو صحابي د رسول الله صلی الله علیه و سلم راضي یم اورته وی راضي صحل من حنیف داغه شهادت نه اورسه په رواقه ذکر وی د دې مدینه د مشرکان بوتان دی د ماتې د لګی نه دي او زما خپل راولیو مال به خبر دا خبره کوي چې دا په تنور او نغري کې سوځه زما سوک نشته لږو د لپاره سوچ یا به شلاره شم دغه صحابې رضی الله کله د بوتان مات کی او زما خپل راولیو دروازه خو کې یې روغ راځي زه دروازه خلاص کما واغه به راوړم په دې تنور کې چې په نغري داشین او باندې ګرمو کله چې هغه شي چی به به دا ویلي و ایس ما دا هغه انسان نشي چې بچکن دی او دا هغه انسان نشي چې د کوم خدمتونه ډېر کړی دي د دې کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام څومره وخت تیر کړي باج روایتونه دا راځي چې سلیری بعض باج روایتونه دا راځي سوارلس باج روایتونه څلور ورځې راځي او دا کولای نه هم دي تقریبا د عيسى علیه الصلاة والسلام د پورته کې دوه شپک سوا دوه ویش کال وخت تیر شوی نبی کریم علیه الصلاة والسلام در مه اوله د دلته د دو دوشمه په ورځ حرکت را کړې ده چې درې بولاوله مشته تاریخ ده کله چې دا مدینې را داخليږي نو د دا رسول الله مبارک عمره درې پنج سو تر عمره ده د نه پدی څومره کاله تیر شوه لري دول اسکاله پنځم مشته او ده په دې پدی چې تیرې کړي رسول الله اوس اراده لري چې زه اوسم د جمیو ورځو اصول چې دوشمه په ورځ دا څلور چې تیر کړي د جمیو ورسه کله لار ده جو پټیم کې د خپل ماماګا له اطلاع ورکړه بنې نجار چې زه درسم وسمه هغه مصالح فصره رسوله به کید عادت دي ځین مخرب مصالح فرق دي کی طرفه چې طرف د لارې بندې کړي دی د جوړې کړي دي مجاهدین ولاړ چې سره توري دی چې سره نذیرو چې سره غشي نبی کریم علیه الصلاه والسلام بخره مبارکه شو له باندې سور شو ابو بکر صاحب مشر د روان شو سنگجر مزجر قبانا لبناندي وراغي واديرا مناء العقيل وراغي التى مزجر بلی سالم ده غير جماعت راغي ده ماس بكين وقت تیم راغي كل جدا وقت راغي ده جمعي رسول الله بديزه کی وجه قباك ولي نکو او مكاكي مكاكي خوش ذکر نشو كولي جه دشمنانو پر خودونا او قباكي ذکر نکو ولي جه التى وقت ده جمعي نو پانس شبه ده جمعي پا سار بادر آر دمسbegin منځو کې رجومي منځو کې اولنې جمعه واچېده رسول الله ده منځو کې عليه الصلاه والسلام بعض خلوی قبا کې ځکه ونه چې هغه باندې وخودم باندې دې د یو دقیقه مې څنګه تقریبا د شي یو شل ملت مسافرہ قبا باندې د مدینه ټوله باندې باندې او بل په قبا کې ځکه نه ده کړه چې ال ترجمي موږ په راغله دې رجومي په راغه هغه په سالم کې ور باندې راغه چې منځ کلو کې رسول الله اراده دې وشه زملار شوه سوا با کرام تول دوه کې ما خل او دره نه هني ولا وي رسول الله نه بزي کسانم زمنګه زيت دي اصلهم زمنګه زيت دي سامانم زمنګه زيت دي چرته زيتہ ورته وګه سات یو سره یو شي کې ډېرې د اخی ځنه اراده وروت لری نو خل او دره سات کې نه نه بزي پاتشاه وی عبدان ابن مالک د یو صحابي دا غذر رسول الله دوه کې ما خل او ورته ما خل او دره رسول الله چرته بده زيتہ زمنګه نشټلې ته پات کېږي نبي كريم عليه الصلاه <سؤال> والسلام ارتي الدعوه اسما او كبريد فانها ما امر الذل لا نقول ذل امر شوي چپکم زکیتا دير شو اقز کی بزفاتی کیگم او کی پر خدا روان شو مسجد نبي ويا اخر شوره عدالت اوडान دلانا بر ترل پم تقزی بنڑدوالا نبي کریم علیہ الصلاه والسلام دا خبر اول وکڑا ده په دې مونږه سبب مانه وکړه کدیو کرا ورزيده بل ملګری خپګیو کړي کر بل کرا ورزيده خپل بل خپګي بلکې وې ویلې وی چې زه په کمزې قسمت او کډیر کیږي دغه ځکه کې اغه آرام کېده په شهر خونه د امرې د لاغه خونه او دا قانون دا اللہ بطول وی وی دا دی چې دلاره خونه کوم په سلنه شغل په ټول لب وې سر بورده د ګذو خفغان مې بده کینې کو نبي کریم علیه السلام چکله په دې مسجد نه بوي باندې دي دا خپل ګوند ما ته کړې دي یو دم ابي ايوب انصاري رضي الله <سؤال> تعالی انوره خالد بن زياد نه ميدو دا دوک دا پنان په خپل کور باندې نش اسعد بن زراره دا اق انسانو شګه مکه کې اوسره په ایمان باندې عادت کړو پراته اغه زر زر د وکد رسول الله وني ولا د محار نه خپل کور لیدنه نه کړه پیغمبر رسول الله زه به اغه چا کول دي رکی کوم چې ما باندې ما ماګانو کې چاغه وي او قریبی او دا, دا چا سامان چې بکم کور کې دی راش واچولېش ابي بن ساري ورته ویلي يا رسول الله داس ما کور داس ما دروځله په دغه پیغمبر رسول الله ورغنه نشه اده کور کې توا کمالات دا و چې لاند چې رسول الله پري خو او بر چې دې بده کې د خپل اهل پاتش نبي کریمه رسالتو سلام شپدن د 13 کړه صحابه دي چکهله د شپې اخره حصہ شو دا سوچ راغی چې اخل خلکو دا خو موږ به د بیو کړه جناب نبی کریم رحمت الله وسلام الله ديږي دا مکه ولا ور سره چل در رسول الله نور ملګری وسلام سکي دا مکه خلک سم راکم وخت ور تنګه کی مهاجر کې مهاجر او د مدني ماشندګان وځدوی چې منبر یو رسول الله له دې دا بیاد بیرا د خپل اهل له بچو ما بچو از ما کجی. ګوره د کوټي په منځ باندې لاله را تکونه کې چې زی باروج نو په دې غاړه غاړه باندې اوسه اسې نه رب العالمین په دې باندې خپل نشي چې رسول الله د لاندې او پاس په منګه ګرشي ادب دا یو یو میودار و نه دا د اسلام ټول بنیت په ادب دی شیخ الاسلام ابن تیمری ابن قیم فرمایي کو د کوټي په منځ کې د ادب پر خو د برډې له بلاچو کال تر پرې خو د سینډه بلاچو کال د الله باندې اوبش شربيني لیکلي صاحيره منت مصالح ثلاثه والسلام ادب ور كه بديو ادب اندر عالمي ورت ایمان وركي د الله سره جدا ادب ده رسول الله سره جدا ادب ده قران سره جدا ادب ده ميز سره جدا ادب ده صحابو سره جدا ادب ده علما سره جدا ادب ده مشاور سره جدا ادب دي وجه عمل ده قبل دو پار سو شرطونه دي اول ایمان درم در رسول الله دا احسان سرهم اخلاص پنزم ده مخلوق او شپغم د ځان سره حسابي وم عمل په جذبه باندې کول اتم پنيت د اخرت منی نه هم در رب العالمین سره مینا لسم د الله تعظیما یو لسم ادب سره عمل کوي ادب په کې و ادب تر دې پوري拜 صلی الله علیکم تم را ادب چاغو وکړه حج لاړونکه مکه کې بډیر پاتکه دلم نشا ورته دا ولی ودا مکه دا ادب کور دي اسنه چې موږ نه پکې ونی شي الله ایمان والے لي پاتکه کی قبل باځي خلک ورجهدل دي دیمه دی ما مالک رحمت الله علیه بارکيده راځي چې هغه ډېر وته منه اسنه ماله بل شي چې مرګ رانش حتی که ځه حاجت به باغيځه کې نه کوي برب وته سبا جو شو شوی ویله یا رسول الله دا بر کور کې به ته و شيګه تبې ده بيد شي تلاندې و شيګه زبلاندې و شيګه رسول الله اورد وی نا وېسمه ملمانه سي ته د بلند شت مال ډېر او دا ملمانه بر چې مال مشکل جوړي او تر مشکل جوړي پدی باندې ډې عزت خوشال نش د انا شاسو هبیر قسطنطينه کې به شي شي وري ان شاء الله دې شيرات باندې اورس خبره کوي چې ابيوب بن سواري او دا کور کله غسل شي او دا د رسول الله لپاره څنګه جوړ شي او څنګه اجرش اجر شپه کې وکړه د او صلى الله عليهم وسلم د سیمه په طيبه بن زياد څوک کې چې تو عام به کله تیار کړي رسول الله ل ویراوړو اغبتي خوراک وګي جسم نور په شو هغه به خادم راوړو به تخ پړو خادم ل وی رسول الله رکم سره وې له د قزینا وېدا بپاما قزې باندې د خوراک شروع کی یو خدای دی و چې برکت مال حاصل شي او بل محبته بنبي صلی الله وسلم در رسول الله صلی الله علیه ابن عمر وره کیدارہی وېغه د عمر مینې د رسول الله صلی الله علیه چې کوم ځای رسول الله موږ کړي موږ به کو چې کوم ځای کې ناسا کړي ناسا چې کوم ځای کې سليمان شروع شي سليماني چې کوم ځای کې خندا به کو چې کوم ځای کې ضرورت ماوی په نوې صحابي د خپل تړي کولاو ساتلې چا ته پوسو کې دا په ورس مار رسول الله ولې د تاڼې کلاویر دغهره محبت وژنې زده کلاوساته انس ابن مارک لیکل داس طرحه یې امينه اچي د پښو کې دا, دا, دا, دا ولي وې رسول الله بو سره دې زده کړې یې ته نیله وې دې وجه نه ومه دا کار شو تقریبا شپږ میاشتې به کور کې دا پاتش شپږ میاشت د خلولو یې انتظام مرتبه برابر کیږي رسول الله په شپې تهجود کول وې دا مسله چې کار یو میدان لا وی چې دا میدان د چاره د په ما باندې اخرس کې مسجد نه وی جوړو اې دنه مخې دوی مونشر تک یو میدان باندې کو په شاراسي صحابه اور ته وی دا الله تعالی مفتر کوو وینا مفتن عالم پیغمبر وله مفتا خصو لکه څنګه چې دغه فکر دا ووخه مفتن خصو دلته کې داسمه کې مفتن دا وجدا چې د خپل اخرت دم د دې وجه چې سړې جوړې په کار دا چې په خپل پیښو جوړ دا چندو مندو باندې په حکومت عارضو باندې چرکه زمون جماعت پرڅ نشته وړي په دې پکې نشته وړي په پلانې نشو پلانې خپل پکې استعمال و لګوال اگر کاغه ماموري جماعت وله ني یو څه پروري ني تر دې پرشي قیامت کې رب العالمین تعالی دې به بدله درکشي دي شنو عارضی کول دا جوړول دا مناسب عمل دی نه دا رسول الله دا حدیثه ما لري چې د مرګ نه ورسته نونس کورونه دي چې مخکې په دې ژوند کې هغه به دله پیدا ورکړي او پکې جماعت جوړول صدقه او فل جوړول مسکینان لپاره م صبر له پورا نیک بچی او دا خشانه به تور علم توجه شاگردانه ورستا به نو شاگردانه نور ملګری نور ملګری هم شي رواني حتى علما او تاریکه دي قيمت دوم راسخ تره که انسان دومر عمل کړی لګا دا او انبي دا خپل عمل بکمو غړی زمون به عمل شي مونږه عمل کړی ر رسول الله پري کې دا تربيت مونږ لرای کی شي خلکو مال لګوي جوړوي غور <سؤال> اخلي پیسې پیغمبر دا اغا اثر ابن زرار په قیادت کې چې کومل غري راغلي و شپق خبرونه بيعت کړو يو بيعت دا منه شو غره خرچه وکړو ک غریب کومالدار ديګه متا شو خرچه کوي وي ولدار د غو سوهابو دي سهل وسهل یتماندي بلوغ <بارمان> لا ور نه جوړي دا غو سره به خبرو په خاطره <سؤال> دي پوښتنه دا غو سره <سؤال> خبره وکړو راځي کا وې چې کله دا جوړو په دې وخت کې د مسجد کې درې شېنو یو دا کجوري به ولاري د ميدان دویم د مشرکانو قبرونه وو دریم باجیس مکه به کجوري به ټټیو باج به اوچتي پیغمبر امر وکړ چاول اول د مشرکانو قبرونه وو واسې دغه دا پیدا معلومه شو چې انسان د مشرک پر قبر باندې جمعه جوړول شي خو په دې شپه چې د قبر وو با باس د مشرک اوري کې باندې کې بلر کې ځکه راقابل د عزت چې د مسلمانانو د مومن قبر دی عجیب به مولانا جمعه ته نه جوړای او نه بدا په جمعه ته را داخله کرا داخلم کې تحذير الساجد <سؤال> امام الحديث الباني شه په دې باندې رساله لیکلي د څلور وړو مذاهب د امام ابو حنيفه رحمۃ اللہ علیہ د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ د امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ د دې څلور وړو فتوا دا چې موږ کول پدې کې یا باطل لې یا په کې حرام دې یا په کې ګناه کبیره لږې کې ذکر خبر په دې داخله او که چیرته یې هغه وباسي خه د پښو به جمعه جوړیږي نه ځکه دا قیمت قیامت پوری ده چیرې او که داخل کې فريدو نمشکيږي نه او که د دې د مسلمان دا قبر نقل کوي نه رسول الله فرمایي كسرو عزم المیت ککسری حیا چې کوم اډو کې د دې مړی تا کې داده شو نه ک ژوندون کې چې تا کوم اډو کې د د مسلمان د قبر وړل له حالت بګې بل به ګر شي راګر رسول الله فرمایي چې د کروتو رسړه ډډوي پدې سره ووتو وګر شي دا ډېر کده خو نه د مسلمان په با قبر باندې ګرځي دل دا دوم رښتا ګناه ده نو دا, دا با قبر نه ته وستا لری کرا مګر ضرورت به مریضانې کې چې او جمعه څنګه پراغې ته تو غل شي دا یو قبر زیو صبح سمبلځله به ډېر په او ادب سره دا غوډي کې ترا لری کرا وځکري وس ان شاء الله دا چې یو چې څنګه وی دا جوړکه چې alternator مشرق او مغرب نه بلکه شمال او جنوب دی مدینه کې کوم خلک یې تفصيلات وایي بیت المقدس په طرف باندې ودا وی دا کې جوړ دا تنیم راواکسي د قبله په طرف باندې مو دروله په مسجد مرتدتی کې یو خوري لیک کولا وال لیک کڑکای داخل شي او په دې کې هوا دې طرف دیواله دې طرف دیواله دې طرف دام سر سر غزا دام سر غزا دام دومره زیرا ونیو و په دې کې او دا قشان ب کې خاور وول کې دی او خامې خ 3 می لنندې خته شد جممات دری دروا ورته جوړ شو بیا او سوابو دا پختنه ک کړلو رسول الله چې مونږ د اوچت کو ل ترسوو بر د سر مونګور باند ېږه نو نه ز به د خپل جمماتې پردم کاعاري شي موسااح لکه د مال استرات سلام دا چت با د جووری د پاړه ماړې دی پراوا شو دی خو چې کله به باران وشو ایعلاندې به ختې <سؤال> حدیث کی رضی بخاری کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د یو کو پر تي سمرا توجوش تر بدی د منز نک او سوره عجزی سرا صحابه خاور راول لا خاور شراول لا غنور خاور راو خټي جوړ کړي شګي راول رسول الله بار وته چې کله راغی شګي صحابه او اوه چې سمرا کله کارم کړي حتی حدیث کی رضی رسول الله فرمایي په دې جمعک دا کوم شګي را داسړي او بس دې اسلام چکله وبا سی د دې شریف ل قسم ورکی چې دلال حازو کما دي جنو مباصه داخله کومه باندې چې دکې ته مې دي جنو بس نسګي جوړې راوللې جمعه ته برابر کې او جوړې پخپل پیغمبر حضرت اسلام او ماته کې کار کولو او دابې الله اللهم الا عيش الا عيش الاخره یا رب لستا د دنیا څخه ژوندې ژوند خو د اخرت دی د خابر شي خلک ذات تجارتونه د مالو راوري د دا خبرنه خلید راوی اخر بهترين مال چې هغه خدا غریچد کنه منګه زن هغه دونه لا تېره و عمر ابن ياسر یو هغه دوت وکړه و یو باغیت په او دا به شهید دا بو وخت اماغه شو دا به شو کارب دي کولو چا په یو کې په تو چا چې مسجد جوړ شي صحابه د ویل شي الله کار نه کوو کچر دې مونږ نه کوو دا کار کوي ګور مونږ ګناه کبیره کې بیاخته کوي تکمل کیلا در رسول اللہ مجد نم ناشنا مسجدو هغه څنګه مسجدو د سې مزور چې بده کې ابي طالب العلم مسافر دی راو اسواب الصفا ابو هرره سي دی راو در رسول الله ناشنا طالبو پنځه زادریس او څلور ابي احاديث ټوله نقل شوي یوه ناشخه الله رب عزت ورکړي وا فقيه صحابري او چا ته د خلکو بي ترازو نه کول چې دغه دغه احاديث ولیا دي دغه دمانه خبره ولې اوزاد عمر قوی حافظی ولی دا اد پونم کی درش اقوان ی حسین می دا عبد الله ابن سخر یا رحمان وی ډیره حدیث کوماله پدی بولید باندې زید ی دی د تاسو زمیداری دی تجارتونه دی فلان او فلان زب جمعات کې پرو دی هم دا حدیث یادوم وی حافظی ولی خدیرا وی رسول الله ورزیته 14 چر صدر شمه و چې ااو تقریر وکي دا قصدر مروخ شنی پوره میوزه چې مضبوطیا کرا حفیظه بری باندې مضبوطی چې انسان رب زید علم او دا او د ګنا نه ځانو ساتي د ډیر احادیثو ولې بیان ری. وی رب العالمین قران کې ویل دي کم سره حق مسله بیان نه کی پدمن اسلام لا نه ته او ملائک لا نه ته او انسان لا نه ته او جناتو اوی تقریبا کېو مسافر پکې دی دل حتی تر دې فوريشاد ٹریننگ سنټر شو رسول الله مجاهدین لپاره ٹریننگ ورکو نجی یو پر سر تبادله کوي दे वाली वेरे रसूल अल्लाह विल वदासा के यहूद मालूम है कि इस टाइम के वसाद थे और वे पर जुमात के कानून ने कहा अल्लाह हम बिल्कुल الحمدللہ वदाकारन को जनाना पर आते अस्मर जनाना पर मई देगय मय मुजूद आसे रसूल अल्लाह बशकरा दबान रहते मुंग नबी सलाम और लाज भी मुचत دریمچه انسان د ګلایکه بریم مرتکبې څلورم بهولو براس اگر که بدی کې اختلاف دی پنځم প্রদেশ د نانا چلیغه نه کله پسا جوړیږي و الا که پسا نه جوړېږي په پغیم سلاماتوره چې نه کې پاسمرز نه هچ سلاماتون شې وړې ما شومه تر اطلل ما شوم تر رسول الله صلوات النبی طریقه را د صحابه ما رسول الله زين بسنه ابن ماری کې بل یتیم ما شومه درولې خبره کې چې بده او دا ما شومه لکه تیزی بو کې او خو کوي کې پاکه د هر جمعه ترشی ته صبح رسومه وشو ته منځه د نقشې دې اود ماشوم ته بیره دماغ کې دا ورده نه زوانی وړتوب پورې کوي مجلس کې له جوړ کې خلک را تللا دا اوس مساله شولا چې دې جمعه ته خلک وسنګ را داوت الحمدلله مرکز جوړ شو ملګری برابر دي خلک و جمعه تر اجینو وسه تسمو مالو کومې جمعه توقف منځه وقته دي چا دا نظر پېش کې چټلې مو وي ملګرو دا نظر پېش کې و تا خو موږ نه منو وجه تعالی چې دا خو دا د دین شعار دی دغه طریقہ سره صحابو دی غریتی خلکو او د پردوی د شعار نه متاثر کېدل نه په خلاف موږ د دې دنیا مسلمانانو د دې وخت چې دا غوډه جامو نه د دقیق شګلون نه رسول الله فرمایي چې او سره د مشرک په ملکي هوشيږي دا غني جامع اختیار کړه دا غي سره د کریسمر سره نوروز وغيرها کې برخوا قصا د کومړو په ورځ قیامت به الله دا څومره سخت خبره ده چته بچه لندن للیږه یو سره للیږه بل <سؤال> ځای نه کمړ شو رسول الله فرمایي دمره مشرک پساب کړو چې دی وځ خپل بچي سره ته خبره کاوه نو چته احساس کې ته بدی تر دې پرې سم پرې شته زمون پرې کورونه کې احساس زمون پرې جمعتون کې مشه پرې مدرسو کې دا دیره نه کړې دي د هودو سره سم دي خپل دین لدا کار کړې دي د دا سره وی علماء راغسم پرې مې نه کار کړي پدې قلمونه باندې پدې پرشنو باندې ودا کشن سمون جامو باندې دې چې علامه بری وښکټونه به ټکو مې د دودا جلکرې د چاغره سری علامه را وېدا باندې کېږي زی وخکر به لکه دا دمان سره شپېلې غندې وګدې وېدا خو دې هده علامه را او د هغه سره تشبوه مشابهت نوښه منل لري وېدا چې وور ببل و وېدا مش کول دا خر مجوس مسله وې جندبه اوچته و وې څېره جندبه اوچته ګونکو سره چشپکېره ير ما خو سر مونږه یا سر مونږه یو ټکه کې راچته جندبه ونی عمر سه بغیر وړاندې شو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د اسلام دین دیم نومه او زموږ اوسو سره مسلمانانو دری مشر اول رسول الله دیمه ابو بکر او دیم عمر رضی الله تعالی عنه عايش سره هغه فرمای چې په کوم مجلس کې د رسول الله او عمر سره تذکرې نه کیږي په دې مجلس د عمر سره یوشوک مینه کوي ودکه ایمان دی چاو سره ورانه ده بغز دي پیاشي بده باندې چې سره کا فرد دی بیمانه دي عمر عمر قیمتي انسان دی عمر سبولو دې چې ټکی به شي الصلات الجامعه یې ورې ډېر کړل پدی باندې سره عملو الصلات الجامعه عبد الله ابن زيد ابن عبد الربي صحابي اخو خوب ورې خوب ګرې یو سره دې غسر ټلې ده ودا په مر کوي ویدي باندې موږ د جمعې د خلکو ته دعوتو ویدينه کريمات ته الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح دا مسجګر کړه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله اقامه چې ګي ققامتي صلاه دا وسره وای الله اکبر زه یې را پيش وای تر دې پوري چی پر وای یو وروځي دا را غري دي چې اته کر د کلمه شهادت نبی کریم علیہ السلام نبی یا رسول الله بیگم خوب درو دې دې چې دې من دا بلال له چا څنګه کی وای بلال څنګه شرا سړې دې رسول الله مولاذین څلور مولاذین پیغمبر علیہ السلام او بلال قران کې رب العالمین فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا ا دې نه مراد مؤذنین دي رسول الله فرمایي بخاری کې حدیثه چې کم سړې اذان کې په وروسته قیمت به الله دنګ غړې الله دې تک قبر کې بدن ابن امر سے فرمائی چرته که چرت از امام نوی و ما بدا ازان نبالکار نکاولی بلال سے بودری دو و بلال سے بودری دو و بلال سے بودری دو و بلال سے بارکوی اللہ مغلط سیدان را کردی دو یو ابو باکر او بلالی ناشنا قیمتی صحابی را دام اگر چکر دا کلماتی ورینو خلقو طول را مندکر یا رسول اللہ امر دا خوب ری دلیو دا دا و دا درسی خومنگ اولی دلی سوال دارا چ ابوبکر رضی الله کی موجود دی عمر موجود دی عثمان موجود دی علی موجود دی اول صحابی موجود دی یو کچو صحابی عبد الله ابن زید ابن عبد ربہی دا خو ورشی وله ذولن ورشی وجدالا چه د دین لډیر فکر منشور الله د درج منقبته فخ ابتخار دا رسول کی وکړه چې دا شورا مجلس کې نصور دا کار وکړه چا دا ول شه دا خو اخر کې مسله وېدا تمره فکر مونږ چې دا ورځ هم په جمعکې تیر راغلا د شپې په جمعکې تیر راغله ډېر فکر د وژنې اسلام د پاره رب العالمین دلته د اقوبر نصیب کی مه تر دې پوري چې ازان به شروع شو نو ان شاء الله چې چیرته به چرشنبه نور دیو له چې کم کارونه به رسول الله کړی رب العالمین د محمد رسول الله ته دې منو او الله تعالی خیر خلقه محمد او اله مهمه خبر سب ان شاء الله رسول الله فرمای چې په کله ساره روزه ونی شي یو کال مخکې ورسګونه کور کی مویمل ګورلم او سبب شرع د قرباني مورخه خبره وګصه بکم شبا نه کیګو حکم نه کیګو کې مې آداب دی الله رب جلدی منو تاسو د قران څخه بصیرت نه نصیب کی رسول الله تعالی علیه الکرم